Kapittel 4 Judasøner var Peres, Hesrun og Karmi oghurr og Schubal. Og og Reaja, Ariaja, Schubalsen ble far til Jahat, og Jahat blev far til Ahumai og Lahad. Dette var sora tidnesslekkter. O dette var etams fars farssønner,sraël og Jesma og Ydbars og deres sestersnaven var Haslelponi. O Penuel, Gedors far og Eser. Hushas far. Dette var sønnene til Hur, Efratas førsteføtte, Betlehems far. Og Ashur, Tekoas far, fikk to hustruer, Hela og Naara. Med tiden føtte Naara ham, Ahussam og Hefur og Temeni og Ha-Ahastari. Dette var Naaras sønner. Og Helas sønner var Seret, Gisar og Etnan og Kos ble far til Anub og Sobeba og Aharhels, Harums søns slekter. Og Jabes kom til å nyte større ære enn sine brødre, og det var hans mor som ga ham navnet Jabes, i det hun sa, «Jeg har født med smerte». Och Jabes begynte å påkalle Israels Gud, i det han sa, «Hvis du virkelig velsigner mig og utvider mitt område, og din hånd viser sig å være med mig og du bevarer mig fra ulykke, så den ikke skader mig da låt Gud bli slik han hadde bedt om. Og Kelub, Shuhas bror, blev far til Mehir, som var far til Eshton. Og Eshton blev far til Bet-Rafa og passea og Tehina, som var far til Ir-Nahas. Dette var Rekas menn. Og Kenas sønner var Otniel og Seraja, og Otniels sønner var Hatat. och Meonotai blev far til Ofra. Og blev far til Joab, Geharashims far. De ble nemlig håndverkere. Og sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, Ela og Naam. Og Elas sønner var Kenas. Og Jehallelels sønner var Sif og Sifa, Tirja og Asarel. Og Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon. Og hun unnfanget Mirjam og Shammai og Jishba, Moas far. Og hans jødiske hustru fødte Yered, Gedors far, og Heber, Sokos far, og Yekutiel, Sanoas far. Og dette var sønnene til Bitya, faraos datter, som Mered tog till ekte. Og sønnene til Hodias hustru, Nahams søster, var Garmitten Keilas far og Maakatitten Eshtemoa. Og Shimons sønner var Amnon og Rinna, Benhanan og Tilon og Yishis sønner var Sohet og Ben Sohet. Sønnene til Sjela, Judas sønn, var Er, Lekas far, og Laada, Marechas far, og slektene i det hus som laget stoff av fin vevning, Ashbeas hus, og Jokim og Kosebas menn og Joash og Saraf, som ble eire av moabitiske hustruer, og Yashubi Lehem. Og beretningene er av gammel tradisjon. De var pottemakerne og innbyggende i Netaim og Gedera. Der bodde de hos kongen, og de var i arbeid hos ham. Simeons sønner var Nemuel og Jamin, Jarib, Sera, Shaul, hans sønn Shalom, hans sønn Mibsam, hans sønn Mishma. Og Mishmas sønner var hans sønn Hamuel, hans sønn Sakur, hans sønn Shimei. Og Shimei hadde 16 sønner og 6 døttere. Men hans brødre hadde ikke mange sønner, og ingen av deres slekter hadde så mange som Judas sønner. Og de blev boende i Ber Sheba og Molada og hasar Shual, og i Bilha og i Esem og i Tolad, og i Betuel og i Horma og i Siklag og i Bet-Markabot og i hasar, Susim og i Bet-Biri og i Shaarajim. Dette var deres byer fram til Davids regjeringstid. Og deres bosetninger var Etam og Ajin, Rimon og Token og Ashan, fem byer. Og alle deres bosetninger, som lå runt omkring disse byene, strakte sig helt til Baal. Dette var deres bosteder og deres slektsregistre for dem. Og Meshobab og Jamlek og Jorsha, Amashas sønn, og Joel og Jehu, sønn av Joshibja, sønn av Seraya, sønn av Asiel, og Elioenai og Jaakoba, og Jeshohaya og Asaya og Adiel og Yesimiel og Benaja. og Sisa, sønn av Shifi, sønn av Allon, sønn av Jedaja, sønn av Shimri, sønn av Shemaya. Disse som kom in med navn var høvdingene i sine slekter, og deres forfedres husstand økte i mengde. Og de dro så til inngangen til Gedor, helt til den østlige delen av dalen, for å lete etter Beite til småfæet sitt. Til slutt fant de fett og godt beite, og landet var vistrakt og hadde ro og var sorgløst, for de som bodde der i tidligere tider var av kams ett. Og disse, som er skrevet opp med navn, begynte i Hiskias, Judas konges, dager och dra in og slå hamittenes telt og meunittene som fantes där, slik at de vite dem til tilintetgjørelse inntil denne dag, og de bosatte sig på deres sted, ettersom det var bete for småfederes där. Og av dem var det noen av Simeons sønner som dro til Seirfjellet, 500 mann, med Pelatia og Nearia og Refaja og Usiel, Gishis sønner, i spissen for seg. Og de tok til å slå den rest av Amalek som hadde sluppet unna, og de ble boende der, som de gjør den dag i dag.